3. fejezet Moszkva, Szerda, 1987. január 7-e Feladó H.A.R. A. Címzett az SKP főtitkára Engedje meg, főtitkárelvtárs, hogy a brit munkáspárt rövid történetének, valamint annak fölvázálásával kezdjem, hogyan hatolt be és került fokozatosan vezetőhelyre a párton belül a kemény baloldal az utóbbi 25 évben. Véleményem szerint csak ennek alapján válnak érthetővé az elmúlt néhány év eseményei és a következő néhány hónap lehetőségei. Amióta Hugh Getskelt megfertőzték a kimutathatatlan vírus méreggel, amely végül is végzett vele, a brit munkáspárt fejlődése nem haladhatott volna ígéretesebb úton akkor sem, ha történelmi forgatókönyvét itt, Moszkvában írták volna. Természetesen tudnunk kell, hogy mindig létezett egy elkötelezett, szenvedélyesen szovjetpárti párti marxista leninista szány a munkáspárcigében. Ám a párt történetének nagyobb részében az egy parányi kisebbség volt, és túlságosan tehetetlen ahhoz, hogy befolyásolja az események menetét, a politika alakítását, és ami a legfontosabb, a jelöltek kiválasztását és magát a pártvezetést ameddig a párt, a határozott Clement etl vagy a szenvedélyes Hugh Getskell dominás befolyása alatt állt, ennek a helyzetnek folytatódnia kellett. Ők mindeketten szilárdan tartották magukat a tiralmi listához, amely szerint számos marxista-relinista, trockista vagy forradalmi hitvallású testület munkáspárti átok alatt áll, és ezek tagjai nem léphettek be a munkáspártba, és kivált nem nyerhettek abban hivatalt. Miután Hugh Getskell az az ember, aki szkervörőben 1960-ban esküjével harcolni, harcolni és harcolni ismét a hagyományos pártszellemért, talprállította az egész pártkongresszust, meghalt 1963 januárjában. A pártvezetését Herold Wilson vette át, aki 13 éven át állt a párt élén. Ennek az embernek két uralkodó tulajdonsága volt, amelyek sokban felelősek azért, ami a pártal abban a 13 évben történt. Etlvel ellentétben a szinte kozmikus méretű volt, és ellentétben geckellel bármire kész volt, csak hogy elkerülje a vitát. Ezt látva a párton belüli barátaink hozzáálltak a régen várt és igen óvatos kampányhoz, hogy mélyebben és nagyobb számban beszivároganak a pártba. Néhány éven át ez nehéz, gerincroppantó munka volt. Aztán 1972-ben szovjet barát, barátaink a Nemzeti Végrehajtó Bizottságban a továbbiakban nvb próbaképpen előterjesztettek egy javaslatot. Töröljék a munkás kutatóintézetet a tilalmi listáról. A munkás kutatóintézetnek félrevezető neve ellenére semmi köze a munkáspárthoz, mivel a kommunisták által ellenőrzött testület. Szerencsére a centristák részéről nem követte ezt a lépést ellencsapás. A következő évben, 1973-ban az NVB-ben levő szélső elérték a tilalmi lista teljes eltörlését. Ennek a hatása fölülmúlta a párton belüli marxisták-leninisták legszebb is. Közülük már akkor is kevesen voltak idei csirkék, a legtöbbjük még a 30-as években lett szovjetbarát marxista-leninista. Növelniük kellett a létszámokat a párton belül. Tudták, hogy az ő meg a mi úti közül sokakat kizártak a pártagságból, és hogy a kemény barodali aktivistáknak egy teljes, új nemzedéke politikai otthon keres. Amint a zsilipek megnyíltak, ezek valamennyi korcsoportból beáramlottak a párt Az évek múlásával a legtöbbény rókának, akik életben tartották a lángot a párton belül, etli és geckel látszólag reménytelen évei alatt nyugdíba kellett vonulnia. De megtették a magukét megnyitották a kapukat belülről. És most az új generáció, amely 15 évvel ezelőtt volt fiatal, de mára már érett, ez a nemzedék alkotja a kemény baloldalt, és nekik nem csak jelentős részük van a párton belül, de gyakorlatilag át is vették az irányítást minden szinten. 1973 óta a létfontosságú NVB ritkán volt nem kemény baloldali többség kezében, és ezen eszköz ügyes használatának köszönhető, hogy a párt alapszabálya és felső vezetése szinte a felismerhetetlenségig megváltoza. Egy kis kitérőt tennék főtitkár Eftárs, hogy pontosan megmagyarázzam, kiket tartok én a barátainknak, a brit munkáspárton és a szakszervezeti mozgalmon belül. Ezek két kategóriába tartoznak. Vannak tudatosak és mit sem sejtők. Az első nem az úgynevezett lágy baloldat értem, és nem is a trockista elhajlókat, hiszen Moszkva írtózik mindkét csoporttól, bár különböző okokból. Az kemény baloldalra gondolok. Ezek elkötelezett, ízigvédig marxista marxistátlaninisták, akik azért nem szeretik, ha kommunistának nevezik őket, mert az arra utalna, hogy közük van a teljesen használhatatlan brit kommunista párthoz. Mindazonáltal Moszkva szilárd barátai és tíz esetből kilencszer Moszkva kívánságai szerint járnak el, még akkor is, ha ezeket a kívánságokat nem fejtjük ki, és ha az érintett személy azt vallja, hogy lelkiismereti okokból vagy brit érdekből cselekedett. Benti barátaim második csoportja, és most ezek dominálnak, a brit munkáspár kemény bal szárnya. Ezek olyan emberek, akik műpolitikai és érzelmi elkötelezettséget éreznek a szocializmus egy annyira barodali formája iránt, amely marxista-anélistának minősíthető, akik bármilyen körülmények között vagy helyzetben, véletlenül és teljesen spontán módon, teljes összhangban vagy párhuzamban cselekednek azzal, amit a szovjet külpolitika óhajt Nagy-Britanniával, és vagy a nyugati szövetségesekkel kapcsolatban. Akiknek nincsen szükségük semmiféle tájékoztatásra vagy utasításra, és meg is sértődnének, ha ilyet kaptának. Akik akarva vagy akaratlanul, meggyőződésből, eltorzult hazafiságból, pusztítási vágyból, az előrejutás reményében, az elnyomástól való félelmükben, önmaguk túlértékelésétől indítatva, vagy csupán a nyájjal való haladás vágyától vezérelve úgy viselkednek, ahogyan a szovjet érdekeknek megfelel. Ezek valamennyien a mi érdekeinket szolgáló ügynökök. Természetesen valamennyien azt vallják, hogy a demokráciáját harcolnak. Szerencsére a brittek többsége demokrácián még mindig egy pluralista több rendszerű államot ért, amelynek vezető testületét rendszeres időközönként általános titkos választják meg. Ottani kemény barodali barátaink, akik testestül, lelkestül a barodali elvek szerint esznek, isznak, lélegeznek, alszanak és álmodnak. Demokrácián nyilvánvalóan az elkötelezettek demokráciáját értik, melynek irányító szerepeit ők vagy a hasonlóan gondolkodók töltik be. A brit sajtó szerencsére kevés lépést tesz a téfit eloszlatása érdekében. Most meg kell említenem és el kell vetnem főtitkár azt az elméletet, amely hosszú éveken át megosztotta a kemény lendületét a brit munkás mozgalomban. A szocializmushoz vezető kétféle útról van szó, amelyek gondolata párhuzamosan élt a brit kemény tudatában évtizedeken át, 1976 döntő évéig, azaz majdnem pontosan tíz évvel azelőttig, hogy ezeket a sorokat írja. A brit fejlődés két egymással versengő útja a kemény baloldal számára hosszú évekig, a szocializmushoz vezető parlamentáris út és a szocializmushoz vezető ipari út volt. Az előbbi azt tartotta célra vezetőnek, Halopva átveszik a brit munkáspárban a hatalmat, amelyet azután arra használnak föl, hogy megragadják a parlamenti hatalmat, és létrehozzák az igazán forradalmi társadalmat. Az utóbbi abban látott nagyobb lehetőséget, ha fölsorakoztatja a munkások tömegeit a szakszervezeti mozgalom mögött, majd idővel az utcára vezeti a munkásokat, és így hozza létre a forradalmi társadalmat. Nem szabad elfeledni, hogy a marxizmus-leninizmus valódi alapjai Nagy-Britániában mindig is a szakszervezeti mozgalomban rejlettek. Először is a szakszervezeti elem mindig nagyobb létszámú volt, mint a parlamenti munkáspárti frakció, ezért volt aztán az, hogy éveken át a szakszervezetiek értek el minden eredményt, amely 1976-ban tetőzött. Amikor 1974-ben a hídkormány összeomlása után visszatért a hatalomba, bízom már tudta, hogy nem versenyezhet a szakszervezetekkel. Ha szembeszáll velük, megosztja a pártot és elveszti a hatalmát. Ugyanekkor Nagy-Británia iparilag, kereskedelmileg és gazdaságilag gyorsan hanyatlott, a szakszervezetek szervezte sztrájkokkal, növekvő bérkövetelésekkel, csökkenő termelékenységgel, spirálisan növekvő költségekkel és iszonyúan magas személyi jövedelemadózással a háttérben. 1976. áprilisára Harold Wilson kezéből kicsúszott a szakszervezetek és a gazdaság élet irányítása. A katasztrófa közeledett. A közgazdászok már tudták, Wilson egészségi állapotára hivatkozva visszavonult és átadta a helyét James Callaghannek. Nyár végére Nagy-Britannia nyíregyenesen rohant a csődbe, nagy és gyors kölcsön kellett kérnie a nemzetközi valuta alaptól. Ám az utóbbi hajthatatlan volt, a kölcsönt feltételekhez az októberi munkáspárti kongresszuson a pénzügyminiszternek szó szerint könyörögnie kellett a szakszervezet urának a bérek visszafogásáért és a közkiadások mennyírbálásának elfogadásáért. Fébi fölállt és az ablakhoz ment. Fölidézte azt a síralmas őszt és bánatosan hajtott. Titkos megfigyelő és tanácsadó volt, amikor a brit szakszervezeti vezetők megkötötték a megállapodásokat és megkapták Moszkva utasításait, hogy mit kell tenniük. Sajnálatos dolog volt. A 17. századi polgárháború óta ezt jól tudta, Nagy-Británia soha nem állt közelebb ahhoz, hogy forradalmi rezsim kerítse a hatalmába, soha nem állt közelebb ahhoz, hogy ne a parlament irányítsa. Félbe visszament az írógépéhez. Nyilván ön is ugyanolyan sajnálattal emlékezik vissza, mint én, hogy Moszkva azt tanácsolta, a szakszervezetek hallgassák meg a Kelegen kormány kérését és tanúsítsanak önmérsékletet. A szakszervezet harciassága két héten belül összeomlott, és átadta helyét a kormány és a szakszervezetek közötti társadalmi szerződésnek. A brittek a mai napig sem értik, hogy miért. Ezért engedje meg, hogy megismételjem, amit nyilván ön is tud, mivel ez hatással lesz a soron következő dolgokra is. A pénzügyminiszter kérését meg kellett hallgatni, és föl kellett adni a lehetőségét annak, hogy munkások millióit az utcára vigyük, ahol szembe kerülnek a saját hadseregükkel és rendőrségükkel. Ennek egyetlen egy oka volt, és maradt azóta is. Amint azt Krillov professzor fölöttébb meggyőzően megállapította, még akkor a történelem tanítása szerint a jól megalapozott demokráciákat csak akkor lehet megdönteni utcai tömegdemonstrációkkal, ha a rendőrség és a hadsereg soraiba már elegendő számú forradalmár épült be ahhoz, hogy megtagadják a tisztek parancsait, és inkább a tüntetők oldalára álljanak. És ezzel volt a baj Nagy-Britániában. Hiába volt a sok-sok kísérlet hosszú éveken át annak biztosítására, hogy szakszervezeti alapon lehessen szervezkedni, azaz befolyásunk alá vonni szakszervezeti aktivistákat, ezt sohasem értük el Nagy-Britanniában. Akkor úgy véltük, és szerintem helyesen, hogy a brit katonák és rendőrök hűségesek maradnak a királynőhöz, a trónhoz és a koronához, nevezzük ahogyan akarjuk, és engedelmeskedni fognak tisztjeiknek. Ha ez történt volna, akkor kudarcot vallott volna a próbálkozás, hogy az utcákon változtassuk meg a brit történelmet, és ne a parlamentben. És egy ilyen kudarc évtizedekre, esetleg egy fél évszázadra is visszavetette volna igaz barátaink ügyét. Azóta újabb erőfeszítések történtek, hogy megszűnjék ez a hiányosság nagy Britannia forradalmi lehetőségeiben, és alakuljanak szakszervezetek a rendőrségen és a fegyveres erőkön belül is. De eredmény nincs. James Callaghan a rendőrszövetség volt tanácsadója nem kért belőle, és Margaret Thatcher 1979. évi hatalomra jutásával kútba esett az egész terv. Barátaink megtették, amit tudtak. Amióta átvették több nagy fővárosi hivatal irányítását a sajtó és a tömegkommunikáció segítségével, Fönt és lent, minden szinten, vagy önmaguk, vagy a kezükre játszó, a trockista frakcióhoz tartozó vadfiatalok fáradhatatlan kampányt folytatnak, hogy befeketítsék, lejárassák és aláássák a brit rendőrséget. A cél természetesen az, hogy megingassák vagy elpusztítsák a brit közvélemény bizalmát rendőrségükben, amely sajnos még mindig a legszeretetetreméltóbb és a legfegyelmezettebb a világon. Az eredmények változóak. Voltak alkalmi sikerek is, amikor helyi sérelmeket használtak ki, vagy a korrupció, az esetleges rendőri brutalitás okozta valós sérelmeket, voltak szervezett lázongások is. Ám a brit munkásosztály általában dühítően ragaszkodik a jog és törvény gondolatához, a középosztály pedig kifejezetten a rendőrség mögött áll. Mindezeket azért mondtam el, hogy alátámaszszak velük egy érvet. A szocializmushoz vezető ipari út, azaz milliók mobilizálása a választott kormány döntésére ugyanolyan döglött dolog, akár a régen kihalt dodómadár. A mi útunk ma csak a parlamenti út lehet, amely lassabb, kevésbé feltűnő, ám mindent összevetve valószínűleg sokkal hatékonyabb. Az igazi forradalmi szocializmushoz vezető parlamenti útnak az elkövetkezendő években való követése az, ami most a siker küszöbéhez ért. Ez annak a rendkívül sikeres kampánynak köszönhető, amelyet a kemény baloldal folytatott a munkáspárton belüli hatalom átvételért, a párt alapszabályában bekövetkezett kulcsfontosságú változásoknak, valamint azon mértékletes program sikerének, amelyet igaz barátaink kényszerítettek magukra az 1983-as választási katasztrófa után. Az 1976 őszén egyszer már elvetett ipari út megtagadásával marszista, ranyinista barátaink a munkáspárton belül teljesen a irányítás meghódítása titkos programjának szentehették magukat. A program megvalósítását pedig a Tidalmilista három évvel korábbi eltörlése fölötté valószínűvétette. A munkáspárt mindig is három lábon állt. A szakszervezetek alkották egyik támaszát, a területi szervezetek a brit választási rendszert alkotó választókerületek előttek mindegyikében egy, a másikat, és a parlamenti frakció, az előző általános választásokon megválaszott képviselők a harmadikat. A párt vezetője mindig ez utóbbiak közül került ki. A három elem közül a szakszervezetek a legerősebbek, és kétféleképpen is gyakorolják hatalmukat. Ők a mecénások, akik a munkások millióinak fizetéséből levontak díjat töltik meg a pénzes ládákat. A pártkongresszuson hatalmas tömegszavazattal rendelkeznek, amelyel az országos vb sok millió valódi képviselettel nem rendelkező tagnevében. Ez a tömegszavazat lehetővé teszi bármely indítvány elfogadását, és a mindennél fontosabb párt NVB-ben a helyek mindegy egyharmadának megszerzését. Ezek a szavazatokkal manipuláló végrehajtó bizottságok létfontosságúak, mert ezek fogják össze azokat a függetlenített szakszervezeti aktivistákat és tisztségviselőket, akik meghatározzák a szakszervezetek politikáját. Ők állnak annak a piramisnak a csúcsán, amelynek közepén a területi, alján az ágazati tisztségviselők vannak. Tehát a szakszervezeti vezetőhelyek nagyobb tömegben való megszerzése kemény baloldali aktivisták számára nyilvánvalóan lényegi lépés volt, és alapjában véve megtörtént. Barátainak ebben nagy segítségére volt mindig a fölött mérséket egyszerű szakszervezeti tagok apátiája, hiszen a legtöbben nem veszik a fáradtságot, hogy gyűlésekre járjanak. Tehát a mindig, minden gyűlésen résztvevő aktivisták meg tudtak szervezni sok ezer alapszervezetet, sok száz területet és az NVB krémjét. Jelenleg a munkáspárthoz tartozó 80 szakszervezet közül a tíz legnagyobbnak, amelyek a szakszervezeti tagok felének szavazatai tartják ellenőrzésük alatt, kemény baroldalileg legfelső vezetése van. A 70-es évek elején csak kettőnek volt, és mindezt nem több, mint tízezer elkötelezett ember ért el a brit dolgozók millióinak feje fölött. A kemény baroldal diktált a szakszervezeti szavazatok fontossága akkor válik világossá, amikor majd azt a választói testületet jellemzem, amely a párt új vezetőjét megválasztja, ebben az úgynevezett testületben a szakszervezetek bírják a 40%-át. Ezután következnek a területi pártszervezetek. Ezeknek a magját az általános ügyviteli bizottságok alkotják, amelyeknek azon túl, hogy a párt napi életét irányítják a választókerületekben, van még egy létfontosságú funkciójuk. Ezek állítják a munkáspárti képviselőjelölteket. Az 1973 és 1983 közötti évtizedben a szélső baloldalhoz tartozó, a kemény vonalat képviselő, fiatal aktivisták kezdtek beszivárogni a választókerületekbe. Kitartóan végigülték a munkáspárt unalmas és alig látogatott területi gyűléseit, és a régi tisztségviselőket kicsarítva egymás után kerítették a kezükbe az általános ügyviteli bizottságokat. Ahogyan egyre több és több választókerület került szélső barodai irányítás alá, a kerületek jobbára centrista parlamenti képviselőinek egyre nehezebb lett a helyzetük. Mégis nehezen lehetett leszámolni velük. A kemény baloldal igazi győzelméhez meg kellett gyöngíteni. Lényegében ki kellett írtani a parlamenti képviselő lelkismereti függetlenségét, azaz választóinak az érdekei képviselő megbízottból, általános ügyviteli bizottság a puszta eszközévé kellett változtatni. Ezt a kemény baloldal pompásan megvalósította 1979-ben Brightonban, annak az új szabálynak az elfogadtatásával, hogy a parlamenti képviselőket ügyviteli bizottságoknak évente újra kell választaniuk, vagy vissza kell hívniuk. Ez jelentős hatalmi változást eredményezett. A centristák egy egész csoportja kivált, és megalakította a Szociáldemokrata pártot, másokat visszahívtak, és ezek kiszorultak a politikai életből. A legtehetségesebb centristákat pedig addig zaklatták, amíg kénytelenek voltak visszavonulni. Ám a kiherélt és megalázott parlamenti frakciónak még mindig maradt egy létfontosságú funkciója. Kizárólag a parlamenti képviselők választatták meg a munkáspák vezetőjét. Döntően fontos volt a háromágú hatalom átvétel megvalósítása, el kellett tőlük venni a hatalmat. Ezt is sikerült elérni 1981-ben. Ismét a kemény baloldal a választói testület létrehozásával, amelyben a szavazatok 30%-a a parlamenti párté, 30%-a a választókerületi pártoké, és 40%-a a szakszervezeteké. Ez a testület választja az összes új vezetőt akkor is úgy, ahogyan és amikor szükséges, és évente megerősíti őket pozíciójukban. Ez utóbbi létfontosságú annak a szempontjából, ami most van készülőben, és amiről most fogok írni. Az előbbiekben leírt küzdelem a hatalomért elvezett az 1983-as választásokig. A hatalom átvétel majdnem teljes volt, ám barátaink két hibát is elkövettek. Eldértek az elővigyázatosság és az álcázást a elvétől. Túlságosan nyíltan, túlságosan láthatóan léptek föl, hogy megnyerjék ezt a titáni harcot, és a túlságosan korán kikövetett általános választások menet közben érték őket. A kemény baloldalnak még egy lett volna szüksége, hogy konszolidálódjék, egyesítse erőit és lecsillapodjék. De ezt nem kapta meg. A történelem legszélsőségesebb kemény baloldali manifestumával túlságosan megterhelt pár teljesen szétesett. És ami még rosszabb, a brit közvélemény meglátta a kemény baloldal igazi arcát. Mint ön is emlékszik rá, az 1983-as választások szemlátomást katasztrópát jelentettek az addigra már kemény baloldali vezetés alatt álló munkáspárt. Nekem mégis az a véleményem, hogy ez valójában áldás volt, csupán álcázva. Mert ez vezetett ahhoz a szilárd és önmegtagadó realizmushoz, amelynek a párton belüli igaz barátaink alávetették magukat az utóbbi 40 hónapban. Röviden. 1983-ban a 650 brit választókörzetből a munkáspárt csak 209-et vitt el. Ám ez nem volt olyan rossz, amilyenek első rátszatra tűnhetett. Először is a megmaradt 209 parlamenti képviselőből 100, immár határozottan baloldali, ebből pedig 40 kemény baloldali volt. Talán kicsiny, de a munkáspárt jelenlegi parlamenti frakciója a legbaloldali valamennyi közül, amely valaha is helyet foglalt az alsóházban. Másodszor a választásokon elszenvedett vereség kihozanította azokat az ostobákat, akik azt hitték, hogy a hatalom átvételért folytatott harcnak már vége. Hamarosan rájöttek, hogy azután a de szükséges küzdelem után, amelyet barátaink folytattak a pár irányításáért 1973 és 1983 között, ideje helyreállítani az egységet és helyrehozni a szétszidálódott erőközpontokat országszerte, különös tekintettel a következő választásokra. Ez a program meg is kezdődött. Kemény baloldali hangszerelésben, az 1983. októberi pártkongresszuson és azóta is nyílt egyenesen halad előre. Harmadszor, Valamennyien belátták, hogy vissza kell térni ahhoz a konspirációhoz, amelyet Lenin követelt a burzsói társadalomban tevékenykedő igaz hívektől. Tehát a kemény baloldal egész viselkedésének vezérmotívuma az elmúlt 40 hónapban a visszatérés volt a konspirációhoz, amely olyan jól bevált a 70-es évek elején és közepén. Ez a felszínen egészen meglepőnek látszó mérséklettel párosult. Nagy önfegyelem kellett annak a megvalósításához, ám eltársainkra nem lehet panasz ebből a szempontból. 1983. októbere óta a kemény Barolda sikeresen viseli az udvariasság, a tolerancia és a mérsékletesség áruháját. Állandó a hangsúly a egység megőrzésének mindennél fontosabb voltán, és ennek érdekében a kemény baloldal az eddigi dogmái alapján elképzelhetetlen engedményeket tett. Mind az örvendező és barátságos centrista szárnyat, mind a tömegkommunikációt szemlátomást teljesen elkitette marxistalanista barátaink új, elfogadható arca. Titkon persze, a párton belüli hatalom átvétel is befejeződött. Az összes fontos bizottságok a kemény baloldal kezében vannak, vagy egyetlen rendkívüli gyűlésen átvehetők. De, és ez egy lényeges, de, rendszerint megelégettek azzal, hogy ezeknek a bizottságoknak a vezetését meghagyták egy-egy enyhe baloldali kezében, sőt azokon a helyeken, ahol a szavazat többség lehengerlő egy-egy centrista kezében. A centrista szárnyat egy tucatnyi szkeptikus kivételével hatékonyan lefegyverezte az ugyanon megtalált egység és önzaklatás hiánya. Mindazonáltal a vasököld még mindig nagyon bálsor, hogy kesztyűben van. Területi szinten a keménybaroldali hatalomátvétel csendben folytatódott, és a közvélemény meg a tömön kommunikáció ezt nem igen vette észre. Ugyanezt történt a teljes szabszervezeti mozgalomban, mint már említettem. A tíz nagyból nyolc és a többi hetvennek a fele, ma már a keménybaroldalhoz tartozik, és mindez ismét szándékosan sokkal kisebb feltűnéssel ment végbe, mint 1983 előtt. Összefoglalva, immár az egész brit munkáspárt a kemény baloldalhoz tartozik, vagy közvetlenül, enyhe baloldali megbizottakon keresztül, és megfelelmített centristákon keresztül, vagy csupán az adott bizottság gyors rendkívüli ülését kell összehívni. És erről szemlátomás sem az egyszerű tagság, sem a szakszervezetek, sem a tömegkommunikáció, sem a régi munkáspárti szavazók nagy tömegei nem tudnak. Ami a többi tilleti, az utóbbi 40 hónapban a kemény baloldal úgy járt el a soron következő brit választásokkal kapcsolatban, mintha hadjáratról lenne szó. Az egyszerű többséghez a brit parlamentben 325, legfeljebb 332 képviselői helyet kell megszereznie. 210 helyebből már megvan a többi 1979-ben vagy 1983-ban vagy minkét esetben elveszített 120 mandátum és már kijelölték a célkörzeteket. A brit politikai élet ténye, hogy a nép, ha egy bizonyos fajta kormány már két időszakot töltött a hivatalában, hajlamos úgy vélni, hogy eljött a változás ideje még akkor is, ha a hivatalban lévő kormány nem népszerűtlen. Ám a brittel csak akkor váltanak, ha bíznak abban, amire váltanak. Az elmúlt 40 hónapban a brit munkáspártnak az volt a célja, hogy visszaszerezze ezt a bizalmat, akár a párton belüli barátainak rejtőzködése árán is. A közvéleménykutatások alapján a kampány meglehetősen sikeres volt, mert az uralkodó konzervatívok és a munkáspárt közötti százalékokban még különbség csupán néhány százaléknyira csökkent. Figyelembe véve azt is, hogy a brit rendszerben 80 marginális mandátum gyakorlatilag eldönti a választások kimenetelét. És hogy a marginálisokat így vagy úgy megfordíthatja a 15%-nyi ingadozó szavazat, a munkáspártnak van esélye rá, hogy a legközelebbi brit általános választásokon ismét kormányt alakítson. Egy következő összefoglaló fejegyzésben, főtitkár eltást, azt kívánom megmutatni, hogy ha ez bekövetkezik, hogyan tudják kemény baloldali barátaink kibuktatni Milkino munkáspárti vezetőt a hatalomból győzelme órájában, és Nagy-Britannia élére állítani az ország első, marxista a miniszterelnökét. Annak valóban forradalmi szocialista programjával. Őszinte tisztelettel Herold évrien Russell Philby.